نو فرمائی الحمدللہ دا الحمدللہ زمان سر قضیہ دا او پا قضیہ کے دو عقد دای یو عقد وضی او بل عقد حمل نو دیکی عقد وضا الحمدلہ او عقد حمل للہ عقد وضع مقدمي تا عقد حمل نو اول بحث با تا عقد وضع كيوكو بياه تا عقد وضع كي دو سيزونه ده يو ال نو ال د ده ده او حمل درجة د معروض ده د ده معروض مقدمي پا درجة ده عارض نو بحث باوكو اول پا با حمل كي بياه تا الف یا پچا کې نو فهمه کې علما کرام او پدې زور آزمائی کړل دا او پرم ما چار خړې وو مو نو تذکری ته ضرورت نشته ډېر خو الحمدلله کې دا سوال نه اونه ها یوسفه تا وکيو به طریقې له اختصار حمدي شکر دې آمد دید ریوارو کمنس کی خو فرقا زاہر دے حمد او شکر کی دا فرق بے چی شکر پا مقابلہ د نعمت کی او حمد صناب اللیسانی پا مقابلہ د نعمت کی وی او پن نوی نو پہ اعتبار دا مورد سر حمد تیشے لیں اعتبار دا مورد سر حمد خاص بے شکر الحمد به اعتبار ده متعلق سرا حمد الحمد شکر خاصتی اوقات ری حزبه دوالو نا بینهما نسبت تا عموم خصوصا من وجهین دی ورسوم دی دوالو اگر تی ورتا ستا یادی سی نی یا ود مدح نماذ حدا حی و میت د دوالو او ع عظیم مدارک به مدحا صفات غیر اختیاری او د شی کی لک مدحت اللؤلؤه علی صفائها ما مدحت اللؤلؤه اوقرا دا وجد صفایده دینا نو صفایده ملغله رو په اختیار د ملغله رو کې دا کنا دا ندا نو الا مرغه الحمد یعنی حمد تکوی اشاره کیدی تا چمن د الله تعالی سن او او تفضائل او فواضل او من له سرا کړیو کا من له س نه را نو شو کارونه نه الحمدو اشاره دی تا وکړه اه ذم الحمدو اشاره کوي ته چمن د حي سن او کده مایته هم من د حي پس وایو من داږي تاینه و صفت کو چه الله ده ده جوندی زاد ده مدحه ده له ده نو مدحه سنگه چه ده حی که ده شی نو مدحه خودشام چه ده لیشی کنم ده مایت هم که ده لیشی نو زکت سم تا وی حم باقی دل تا او سوال ده غدا چه تاوی حم فصفات و اختیاریو د محمودی حم ده اون فصفاتی اختیاریو ده دا دینا خو خارجی حمد دا دا اللہ حمد نو معترض وای د دینه فقارجی دي هم ځمن د واجبه من کدا الله نو دایو مداتن خارج شو سوچ پکای من کدا الله کم سنا صفات وایو دات نتیشه شو خارج ولې هم په صفات و اختیاری و دا او د محمودي او د الله چې کم صفاتونه دی اخو د الله په اختیار کې ني دي د الله چې کم صفاتونه دي نه حمو کو صفات اختیاری و وکنه حمو کو صفات اختیاری و او د الله صفات خدای الله نه صادره به اختیار نه ديتهنه صادره به ترار دي زکه کم شی چې د کنه صادره به اختیاری خو هغه په دې قادری چې تلې نشکې نو مشکېږي چې کله نشکې نو د tle جطपाला ریزلو داسې صفات اختیاری وکنه کته غوالي <سؤال> نو روان به او کته نو غوالي نو بسوب درېږي کنه او د علم او سما او بسره نور صفستون د الله دا سبي چې الله نو بیا یاو سنیا نهي چل چاله غوالي چې ذري سنیا نه مږه بنی او چې غوالي ذري عالم نیم مږه بنی د که دا الله د علم او سما و غرد داسبي لكدا نور سره چې کمرانا دا د نور سره چې صدا لازمز لازم ور سره دن روانه دا رانا چې صاديري دي دا بل اختيار دا به الاسترار دا به الاسترار دا زممن د الله حمد وایو دا پې نفي شو خارج او له تاسو یعنی حمد دی تواکي په صفات اختياريه او د محمود نو مؤترج دی د دینه خارج شو حمد ته د واجب الوجود من چې د الله کم حمد وایو ناغه نفي شي شو خارج شو وانی زکه د الله صفاتونه د الله په څه کې لی دی اختیار کوي اوبم سوال دره الله چې خپل حمد وای غته نام خارج شو ته الله خپل حمد وای کنه وای حمد سنا بل لسان ته وای نه د الله خو جبه نشته د الله خو نشته نو جواب باور کړه ول سوالنا چې د الله تعالی صفاتونه د الله په اختیار کیدي د الله صفاتونه اختیاری دي په دې معنی چې د بل په اختیار کې دي پدیمانہ چی دبلن پیار کی لیه. نو و سپاس تنا صفات صفات اختیاری او دشه صفات اختیاری معنی دانه کی دد دا دا په اختیار کی دان معنی دا او دیم معنی دا کی کم سے کم د غیر په اختیار کی نی نو دا الله را غیر په اختیار کی نی دی کنه یو اختیاری دا چې دغه په اختیار کې یو د اختیاری معنی دا چې کم سے کم دبل په اختیار کې نه دا د سیویلہ کچینه او نتورو د دې معنی کې نسبته ومن خصوصا مطلق یو شی به سپینمیا لته ور و ملګا تا یو به سپین وی یو شی به دې یو سپیني کنه یو نگو را سپین خاص مطلق ده نتور عام ده سپین بوموی نتور بوموی لکتا پیر چیزون با, با نتوری واغا با سپین نه خل، جر، شن، طول نت نتور دی خو سپین، تور نه دی آن. خو سپین که سکوش وی که نه نو دا اللہ محترد یا تراز که اگا یا تراز دا که چه حم وصیفات اختیاریو د محمودین نو معترض وی هم مون کې د الله کا حمد او یغت خارج شمتاری د حمد دا, دا جامعو شخل افراد ولرادات نه خارج شم زکه د الله صفاتونه د الله په اختیار کې نه دي زکه کم صفاتونه چې رکم موصوف په اختیار کې هغه په ادمم قادر یا الله خو به په ادم قادر نه به کوم څنګه صفات اختیاری وي نو مونږ جواب ورکړه چې نه دا صفات اختیاری دي په دې معنی چې د الله صفاتونه د بل په څیر نو خپل کې نه دي خدا بل په اختیار کې هم نه دي نو په معنا باندې چې پاتې اختیار یې اگر کل الله صفاتو نه اختیارین دي الله فائل به اختیار دی الله فائل به نه اگر اگر صفاتو نه اختیارین دي چې اثر په مرتبط کې دی اختیار دی اثر چې په مرتبط کې دی هغه لکه علم دی الله صفته او صفته اختیارینه دي مثلا په پاره معنی چې مرتب کیږي نو هغه اثر رات کیږي مرتب کیږي هغه څه شی اختیاري هغه او د ربی هم جواب ورکړي وې سوال خداو چې حم سناب لسان دواې کنه نو معترف د الله خو لسان نشته حنم جل الله فل سناب بخلا ویلا حدیث کې کې رسول کریم فرمایي چې ز سناب ثانشم کوله او لکه څنګه چې تا دا ځان سناوي لرزان حمد ویلې نو خو په جبا باندې کړه سنا په چا باندې وی یعنی حمد او سنا په جبا نو الله خپل سنا او خپل حمد کړی لري نو غته نه خارج شو جواب هم سنا بل لسان ته خو دا په عبادت او په حمد ته وای چې سنا بل لسانی الله خپل کینو په لسان سره نه یغوال طریقې سره خو دا په عبادت او دا تعریف دیم جواب ځوابدار چې ذکر د لسان به امورات تینا قاول لے. او قاول اللہم کئی سوکم کئی قاول اللہم کئی سنگتی اسمانگتی پسنیشتی او قاول سوک کئی اللہم کئی دا یو بحث و ختم شد یو بحث و حمد که ما یو حمد شکر دیو مدحادا دیم انت که می من فرق ظاہر کرد یانی دې حمد وکې اشاره ته هموم تشی چې په فضائل و دی منگ دا شکر شکر شکر او فوائدو الله موږ څنګه کړی یانی دې راکړې همنګ د الله ستانو او شکر څخه چې راغړي بیا وایي حمد همونه ونا ولا ځکه هغه دروازو کې دې اشاره ودی چې موږ د حي او د قیوم صفت ته ولا دې جواندی دا مساله ختمه په دې معنی یو سوال او جواب جوښو نه کړو که همڅ صفات اختیاري او ده محمودي نه زممن همڅ الحمد الله او ذات خارق څنګه جواب ورکه چې د الله صفاتونه اگر چه په اختیار کې خو په اختیار د غیر کمنه دین په دي معنی اختیاري دي د غیر کې دام یو معنی اختیاري ده زمندن چې الله ته صفات اگر کې اختیارین د الله فاعل بین اختیار دی درم جواب دا چې اثر ته مرتبط کېږي یا خوشي شه را کنه اختیاري دي چې هم ته او فجبه مورد خاص ته جواب ده نبی آخو اللہ پسار در اخفل حمدونو آئی نبی آخو اللہ پسار در اخفل حمدونو آئی نبی آخو اللہ دو جوابوش یو جوابتے نو شو ذکر در لسان در مرادتے قول لے دا پر عبادو چې چکا در حمد کم تاریخ تید آغا دے اللہ چی اخفل ہوئی بیا حمد دے خود آخو در اگی با دیا بل تاریخی دا ندے اگا با دیا سی جعید بلد دو این وقت و حمد, حمد در اپا مزدر در فعلی متعادی کی سو احد مالا کشپاک مز... مزدر معلوم؟ مزدر مضحول حسل بالمزدر المعلوم؟ شابت او مزدر ممیل الفائل مزدر ممیل المفهول و در حسر اداره کما معنی حدثی او معنی مزدری؟ شیعه قابل ایجی نسبتی و شفایل ته یعنی من حیث صدور والی اصدار نسبت چاہتا اوشی فائلتا بالقوان نو دیتا سوائی دیتا معلوم او كما معنا حدیثی چی آگا قابل ہے چی نسبت اوشی چاہتا مفرولتا بالوقوع عليه بالوقوع علیہی ادا مفعولي في شيء كي اداي قبول كي ندي توي مجهول كم مرتب في مصدر المعلوم ادي توي حاصل بالمصدر المعلوم او كم اثر كي مرتب كي في مصدري ندي توي حاصل بالمصدر الا ختم شو او فا بلا ودى نسبت فعيلتا بالفعل نو مذار مميل الفعل حميديتا او كمفرولتا بالفعل نو مذار مميل لنا مثلا حمد زمان سرم مذار دلتا او مذار ده فعل متعدد نو كده مذار معلوم شنو ده حمد معنا بسي تعال ستودان او کده مصدر هاں مجهولشی نفتایل کے دل هاں یا ستودشد نا ستودگی ستودگی دامانا بش ستودگی او کده سیششی حاصل بالمصدر المعلومشی نپختوکی اغا جملیت صنعیه نی اغا کلیتی ہوئی لکستا صفت بکوم اغا جملیت صنعیه تا حاصل بالمزدر المعلوم وی حاصل بالمزدر نی؟ فا فارسی که نتینا تابیر پا ستائش سرکیه پا که سرکیه پا ستائش مالنم. ستائش مالنم. او حاصل بالمزدر الملحول ستودان شودانا ستودانا شودانا دابوشی حاو که مزدر ممین الفائل نو نه اداره چې د سناف لاندی وکړه بل کس لره او کماذر مذر ممی للمفعول شی مطلب دی او استایه شود غیر نه دی او استایه شود د غیر نه یعنی غیر دی او استایه دی او شو نداو دې مذر ممیل ل للمفعول شی کما تاسو فرض کو چې په مذر د پیل متعدی کې سوچ پات مصدر معلوم کی معنی حدیث سے نسبت فائل تھا انه یا بعد معنی حدیث سے فاعل نسبت کی یا مفعول یا بالقوا یا بالفینا قد فاعل بالقوا مصدر معلوم کہ مفعول تر اثر مرتب تھا فائل مبنی اثر مرتب و او کہ بالفیل و فاعل تھا نا گبیہ تین جم یعنی مصدر مبنی للفاعل علامہ بیدہ جیاتا با سرمال حکی حامیدیت نو حامید اسم فائل لے او حامیدیتا دا مزدر ممی لیل تشیرے او محمودیت نو محمود مفول لے محمود نسم مفل لے او محمودیت کیا تاور سرو لے گی دا سی شیرے مزدر ممی لیل دا ذم بحث خطرشه ذرم بحث ماني مختزيه في الحمد نو ماني مختزيه في الحمد سودي زنا حميد محمود محمود به محمود عليه حميد محمود محمود به محمود عليه وجر حسن ا دې افراد د حامد کی تو صفات قیدت حامد وئی ما او وچ امر سے خالمد ز حامد دے محمود او دد علم و مرتبہ د حکایت کے محمود بھی اپنا نفس الامر کہ او مرتبہ د محکی عن ہوکے محمود علیہ دکه موسی ذنوں چه فارق پیا بار د حکایت ر محکی عن سرکی ندائی پ مابن کی تغایوری اعتباری و اتحادی ذاتی و اتحاد ذاتی او تغایور کم تغایوری اعتباری نو دیکھ ذاتی شو تغایوری اعتباری شو اتحادی ذاتی او تغایوری الحمدللہ دا بحث خطر دوائم بحث تکم بے پا عقد وزاکی او دا حقیق و معروض که پا عارض نوارد 소프트 ال نو السلام کې یو توه تقسیم وی دي یې نوحات کې اویې له علماء علم بلاغت کې نو نوحات خدای شوي چې اسلام په دوه قسمه دي یو السلام اسمی او بلا السلامی حرفی السلامی اسمی دي ته وایي په اسم فعال اسم قلبانی داخلي اوال السلامی حرفی دي ته وایي چې هغه پدېن داخلي کې په ثنوور قسمه دي اتا ست الحمد لله معلومه جنسی او استغراقی او عهد ذهنی او عهد خارجی او یو علماء ده علم بلاغت که نو علماء ده علم بلاغت داستی تفتیم که وی الیفلام پد وقت اسمره یو او یو تاوی لام الحقیقت الیفلام پد وقت اسمره یوی الیسلام عهد خارجی ها یوی لام الحقیقت کم کی الیسلام عهد خارجی دی نوی پا دریق اسم اغدی تووی یومی لام عهد خارجی دی توویی چی پایین کی اشاره بی فرد متعین فی الخارج تا فرد متعین فی لام نو دا دی دریق اسمونه دی یا بداغ فرد معلوم سراحتانی او یا بداغ فرد معلوم که او یا بداغ فرد معلوم بی حساب العرفی بی حساب اله؟ عرف لکه مثال فطور بانه ده بی بی مریم مور ینی وداه تو همڅ ولهڅ ذکر وکاله 50 نو دنت کې اوس ګورا ولهڅ ذکر وکاله دلته کې الف نام راغنه نو وړاندې نه د الکو تذكر شي نه وړاندې نه خره چا تذكر نه ده شي ده الک تذکر انی وضعتها انصا اولا ست ذکر کله انصا نګور ده اوران ده مذکر تذکر خود صراحتن نه ده چې تاسو کې دې کنه څيره خو عیبی چې زید بیت المقدس ته خدمت سفاره و ما وقف کړې نو دار ته وای چې ده بیت المقدس خدمت الک به کې جینۍ کوریشی الک کې او ده الک ذکر مخ کې نشته صراحة خونشتکنا خو کنا خوشتکنا نوالی صد ذکر و که آل افلام پاس ذکر که آل افلام معهدی دی آل افلام سی شیری آل افلام معهدی دی او اغا معهودا اغشی آغش مخی صراحة نذکر نده کنایتا دی او کل انسا کې آل افلام دی خو مخی نا اینی وضعتها انسا انت خو انسا بیلی کنا نو دن تا که ذکر ده صراحة تن. نو نو ذکر زکر که معهود مخی ذکر ده کنایتن او په ال انسا که معهود مخی ذکر ده نو دی اول تا وی علفلام آده خارجی او معهود صراحة تن ذکر ده او دی بنتا وی علفلام آده خارجی کنایی او درهم کسم آغر ایش آغر پا علم کی نو آغی تاوی علیفلام عهد خارجی علمی لکه مثلا زیم خارجال امیر امیرو وطا الامیر امیرو وطا نو زی خارجال امیرو ویم زما په علم کی یوکت سی نو آغا زما په علم کې ریم مخی تذکره تذکره ندا شای ند صراحة تن نکنایتن و البتا پا علم دو آغا کت کشتے نو دیتاوی علیفلام عهد خارجی علمی نو علی اکلام پر سو قسمہ بیتا او علی اکلام آدھے خارجی تیشارت پر کفرد متعین تی او یو علی اکلام کوم کم کلام حدیدی داغی سو اقسام بیت درے یا د معہود مخی ذکری کنایتن از زکر یا به مخی ذکری صراحة تن کلونسا یا با صرف فعلم داغ شخص کی یا با صراحة وي وی نبا کنایتن دي صرف فعلم داغ کی دره وارو مثالونا ها کم که لام الحقیقت تی نو لام الحقیقت دیتوئی چپاغی کی اشاره نفسی ماهیت تا فرق تا اشاره پا کچا تی نفسی ماهیت تی نو بیان با یادا من حیثو یہی آخ لین یا په ایپا زمن دا افرادو کیا آخ او یا په زمند د فرد به غیر متعین کې اخلی یا به په یا به من حيث یہ ہی اخلی او یا په افرادو افراد او کې او یا په زمند فرد غیر متعین کې کدامیت کې من حيث یہ ہی هي رواغت لو لامول جن غیر تسوی لامول جنس لم جنس. لام جنسی او ته او کداغه ماهیت په زمند چا کې واغغه د ټول افراد کی ماهیت ته ګوري اشاره ده کدی واستراکین کی افراد ته اشاره نه ماهیت ته اشاره کوي او کدا ماهیت په زمند چا کې دی واغغه د ټولو کې دی نو دا ټول به خالي نه یا به حقیقتا ټول اخلی یا عرفان یا حقیقتا او یا عرفان کچرت حقیقتا دی واغسته نو دیتووی لامی استغراقی حقیقی لکا ایننا الانسان لیتی خسرا ایننا الانسان لیتی او کچرتا تاواغست الخسنگ دیواغست عرفی نو لام الحقیقت دا دیو قسم دی لامی استغراقی عرفی لکا جمعل امیر اصلا جمع